Mä oon sellainen, liha ja perunamies. Kahvikuumana, tyttö nuorena, kalliakymmenenä, leipä tuoreena, mä oon sellainen, liha ja perunamies. Taidan ja remontti. tätä on toivottu, tätä on toivottu. Ja totta kai sopii hyvin Safka-lähetyksen jälkeen. Ja reiotaipalle varma liha ja, ja perunamies. perunamies. Suti Alatalo liha ja perunamies. Ja Jänne kehottaa jo siellä jo, ylös. Ja Flon kunniettomuudeksi on sitten luvassa juutti Ja Flon on sitten luvassa Otetaan mahdollisimman juttumaista ja epäkuulia musiikkia. Ja ehkä tämän hetken kaikkein epäkuuleen artisti on seuraava henkilö, jolta on ilmestynyt tänään uusi viisi, oh. jota me emme soita. Jostain syystä ne on laittanut tätä että he saa radio, he saa no, varmaan arvannut kuitenkin, mihin ohjelmaan se päätyy. Jos Oskari on onnistatotainen, niin poikotoitiin silloin, kun ne piti sen pressitilaisuuden, niin olemme sitten tässä näin cheek-poikotissa, ilmeisesti he saa radioa, he saa. Joo, nyt kuuntelette, he saa radiota, on juttispesiaali. He saa, he saa. Ha, se oli huoletonta aikaa, Kokemattoma ja naivin nuoressvojen maailmaa. Keinut palloa ja kesä vaan en sanoi että kyllä tunteekin joku polahtaa. Mä taisin olla vähän ihan kun nyt Johannaan, jotain, mikä sai mut pois tolaltaan. Kaupunki tietää sen sua ennen. Ystävä koetin sulle kehtoa sen. Koko kaupunki tietää sen ennen. Jos sulla on toinen jäpä, ehkä kolmaskin, et halu uskoa tätä, mut mä hogasin, kun mä näin sen, diskossa eilenne, tanssihitaita käsittää. Ky Juha kysyy, kuinka tänään Heviä. No heviäkin on aika junttia meidin musiikkia meidin kyllä. Sen, jos sulla on tapaus, vois parempi En oo Ei ole kyllä tänään ottanut, no, katsotaan, katsotaan. Otenkä soke, mut mä Katsotaan ja kuunnellaan, katsotaan. Se jo on se laji on triatlo. Ja yksi maailman epäkuulempi artisti, ja tässä maassa on totta kai Jukka poika... Tää sen tämä sutia Alatalonlevin biisissä lehaperunaiset. Mikon kanssa laulaa sulla Aittonen nimensiasta. Heikki Kinonen, jo Heikki Kinonenhan sillä myössissä Mutta siis, Jukko poika. Erikoisomistus mun spesiaalille. Ei söpöliin. Tää on sulle tää biisi. Jei Kun eka kerran me tavattiin hissiin. Enpä ois sitä arvannut, että Sustan tulee mun siideri prissiks Ja mä haluan vaan sun Kun tokaan kerran me tavattiin poris, Silloin aloin jo avistaa. että Joku spesiaalikeis sitä oli Ja aika vaan fiilistä vahvistaa Kuuma kuumempi kuumiksi, Nyt sä päädyin Hotti, hotti Hei! Kuuma aurinko, let's grow some more. Syksyn tule yhä sen tunne, ja nyt haluan antaa sulle vispipuudon, värisen suukon, yli pyyhkivän sadekuudon. Paljon väreitä ja mieluiten pinkki, kylmi väreitä ja kylmempään rinkki. Kuuma kuumempi kuumi, sä päädyit tän biisin Hotti, hoti, pihotti, hei! Kun eka kerran me tavattiin hissis, enpä olisi sitä arvannut, että Sustan tulee mun siideripisis, ja nyt haluan vaan sut, Kun joka kerran me tavattiin poris, silloin aloin jo aavistaa, että joku sitä holis ja aika vaan fiilistä vahvistaa. Kaat laukut ja tuotat aikataulut, me mä laulan mun Kun kulma tulee sisään ovesta Pipo kutittaa Se en rikkoa inhottaa Jos pois ottaa Saa varma virustasunta Kakkin naisilla Oto pahusut jalassa Ja pitkä takkia Peitämässä pepua Myös tytöt käyttää pipoa Tai muu lämpölakia Ei voi katsella on ihanaa tukkaa Tietenkin junttimusiikkia on. blu Tämä on käsittääkseni pitäisi olla hauskaa. Pizzain ja tytöt talvella. Ekoista Talvella. Pitää aina täällä Nyt huoretaan. Vesa laittoi tuossa. No joo, ehkä sekin viisi tulee soitettua. Kuuntele siis paskalistan juntispesiaalia se akas kanta sitä saalutan kanssa kysymys tor kysyi tuossa, miksi tämä laulaja eduskunnassa niin no niin on, no mikkohan se on, siellä täällä ei tarvi peta oh, palaa soimaan karila mikä häkkinen mmyysi 95 ja 2011 hyvä nikko kyllä näin on tavat ja kaljakonee kalja se kaljakonee se automenasta se vati enrico sen motorin lammittaa. Jarmo laittoi ton Jukka aikana, että Jukka ihanaa kesäfiilistelyä se rupeaa tympimään koko kesän loppus. jo meni fiilis, että se ihan kehoista mieltä, että Suomi jälkeen saa minut kevyesti ripuloimaan näinhän. ne laittoi, Arjen selvisi eil, eilisestä, se oli kyllä eilen edes viikkoisesta, tota, no, niin viikko sitten tuli Mampaspesiaali. Mampa specialista hengissä, hyvääri, selvisi sitä hengissä, joten reituspesiaalistakin tulet kyllä selviämään. Niin, onhan se hauskaa, jos, jos on kerran huumoria, ja he laittoi tosta, mutta tuosta reitusta puheen ollen, niin jokuhan tuonne laittoi, mikä se olikaan. Että Frederikko Juntti-diskon kuningas, soittakaa Reetua. Näinhän se on nimenomaan. Fredrik on itse nimennyt itsensä juntti kuninkaaksi ja näin. Ole minulla olikin tuollain noin ajattelin, että ehdottomasti pitää tässä soittaa Reeturikkia sitten seuraavaksi. Juntti, juntti. diskoa, diskoa, Spessu diskoa, diskoa, Juntti, spessu, Juntti, spessu. Paskiksessa. Hän missä miehet ratasta? Ha! ha! Kiinalainen väki joutui panikin korilla. mikä olisi hauskimpaa kuin kyntteli? No ei sitä varmaan melkein yhtään, yhtään mikään. Mikäs mulla on, löytyisikö mulle kyntteliä? Tässä on nimittäin Juntele hyvä kokoelma, After Ski Hits, missä tämäkin se löytyy, mikä nyt toi kolmas edellistä After Ski-musiikkia. Täältä löytyy muun muassa... Tästä toisaalta oli raita numero viisi, otetaan se pois. Tätä on esimerkiksi raita numero kolme. Mikä voi olla junti? Siis ju ju Jushahan on ju Junttiin suosimaa musiikkia. Juicyhan on ihan yhden viiskeisen mitään, mutta sitten se ei poista sitä tosiasiaa, että Juicy on Junttiin suosimaa musiikkia. Ja sitten ajatellaan, että niin yksi Juntin meistä bändeistä Suomessa on niin Sean S. Ja seuraavaksi sit Sean S. S jota, sit juikea soveroihin. Tuosta kyntereestä tuli mieleen, että niin tota, Saksahan on Euroopan junteen maa siinä mielessä. Pitäisi kyllä kermanitkin ottaa tässä huomioon. Jumala haluaa tanssi, jumala haluaa tanssi, eikä niiltä vätyö voi. Oi voi, kuopio tanssi ja soi. Jokin laijot yeah! Minä nikkaan tytöäni, niin tytöni nikkaan ja ah, niin. kun Amerikka on tietenkin jotain country-tyyppejä, sun on muuta vastaavaa, mutta... Jos ajatellaan, mikä on niin aika muassa niin epäkuulia musiikkia, no, kun on tämä flow-viikonloppu, niin tässä näin, ja niin jää musiikki musiikkia. Se on tietenkin Bon Jovi. Ja me on tulossa Bon Jovi, itse, itse herra Bon Jovi niin on, on, on tulossa paskiksi ihan kohta vierailulle. Tämä tervestiä Bon Jovia. Hän tervehti tätä takaisin sitten. Mutta jatketaan tätä karsajalta After ski vielä yhdellä biisillä, nimittäin, nimittäin, nimittäin. Kohta lähtee rostraas musiikkia ostais tähän naapuri lähes maskilla Katsotaan vielä kertalen tuo alku tuosta noin, vai lähtikö tuossa jatkauksen samasta kohtaa? Ei. Ja se osoitus suomalaisten juntteudesta ja huonostaa itsetunnosta siihen, kun soittaa ruotsi, ruotsalaisten musiikkia, koska missä päin Eurooppaa on yleensä tutun liikuttua, niin kun ruotsalaisten liikutaan hevon paskan vertaan. Mutta täällä, mitä, mitä, mitä Ruotsissa tehdään, mitä Ruotsissa tehdään, mitä Ruotsissa asia on hoidettu? Jos joku kirjoittaa joku ja he jostakin asiasta, niin on, onko on, se on, on, joku sääntö, että aina pitää kirjoittaa, että miten esimerkiksi siis Ruotsissa tämä asia on hoidettu? Paska hailee! Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, Tässä on vähän samanlainen svengi. Sen aina mä Ja, ja juntele, sapuskaa. Kun sanot sä hei, nyt Okay, Hesburger, yeah, let's go in, Hesburger, on sapka, sen mais to be in, Hes Hesburger. Löytyy hänestä kirmanimusiikkia, kohta lähtee, kohta lähtee. Saksan Mikko Alatolo, Haino. Hesburger, sen yes. parempaa. Hesburger. muualta mistään saa. Ja. Ja sanot, okei, okay, pois nälän jo Aus. Die Turbo schlupzwelt in der Ferne, das Wirtes Tochter war allein zu Haus. Sie hockte zitort am Fenster und blickte ängstlich in die Nacht. Um's Haus herunder schlich ein Fremder, und war sie plötzlich aufgewacht. Da gab's einen Knall, die Tür sprang auf. El ein Mistohlen ein stand in der Tür No niin allaider hoht ja ei mutta kuin litrankaa ja tuo tuo, tuo heiluttelemaan Oktoberfestilla no niin Bier Bier Bier keinonist als Bier Bier Hermann laittaa jos pillua saa niin lähden mukaan Joo kyllä poperaa, popera, popera. Pitäisikö varmaan popera laittaa soimaan kyllä Tommi laittoi viesti, että uusi sinkku on huikee. Mikä se on fleksa mikä se on nimeltään? So ja den että totta kai toivotaan. So Joo, lätkämusa, sehän on totta kai, totta kai junttimaasta musiikkia. Mulla on yksi lätkäkokoelma tossa mukana. Kylen, kylen, Samilla toi yläasteen ensimmäisen historian tunnilla opettajistutti Fredekin singiskaanin kepeänä johdatuksena historiaan on pitänyt tätä tra toista toistakymmentä vuotta. Tosi Pistä Pistää varmaan firmojen kesäkekellä tämä John S. toimiston keskikästä ikäiset sukatsu. sukatso su pyörimään kun pääsee vähän irrottelemaan ja rokkailemaan you know, Nähän se on, se on. Tuosta Juisen jutusta on pakko olla eri mieltä. Ei, se ei Juisen musaista tee Junttia, että joku urpokin voi kuunnella. Onks levi Junttia? Niin, mutta mut jos te, sitä tehdään versio, niin sit se on asia erikseen kuule. En soittanut itse juisea vaan versioin. Tuolla on nimittäin tulossa lisääkin versioin tästä. Koska Tamperehan on Suomen Junttimaisin kaupunki, niin sieltä kohta tärähtää sieltä lisää. Mut hei, onks meillä tullut tänne näin? Kuka meillä onkaan täällä vieraana? Onks kuka? Kuka? okei kuunnella John Bon Jovi, single One Miks ei kuulu mitään? Oho. Toi nyt porpesi por potkimaan. Oksa, onko, onko se on ponkka? On, on, onks tää johtu? Onks tää suusta? Um hey, Bonka. this is John Bon Jovi and you've got one wild night. Okei. Okay. Torvus, täällä on täällä on bonkka tosiaan viedannä hän on a, toi sanavarasto ja lausevarasto on aika suppea kyllä Então você não esquece Mitäs bonkka nähdäänkö me vaikka enskeisenä. Hey this is John Bon Jovi and we are going to be touring in your backyard this summer. Okei, okay. tänä kesänä jo hiena. Tänä käsänä, El blink ein Pistolenlauf, ein Riesenkerl, stand in der Tür. Harris ah, John Bon Joven da fragte sie, was wollt ihr denn von mir? Ich bin. Hades ah, John Bon Joven, you are, wir, wir, weiter nicht als wir, wir, mir, vielleicht noch einen. Kuss. Ah, das John bon Kuss, Kuss, aber dann ist Schluss, Schluss, Schluss. Meidän laugeen me. ah, Bon Jovi Hei, se oli Bon Jovi sitten Afrodi, hyvä pohka Eikäin tappi pippu hylän Ja was on kylän kylän Starin skapan voittaja Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. No, minusta on pikkuveljen kanssa vähän syöttää oravia tuonne seurasaareen. Joo, kätköilyy. Mä lähden piilottelemaan tavaroita metsään. Hopperaan, hopperaan. On tuhat ja yksi tapaa käyttää kutsuplussaa. Mihin sinä matkustaisit? Kutsuplus on älybussi, joka vie pysäkiltä pysäkille ilman vaihtoja. Nyt mukana myös Tapiola, Itäkeskus ja Myllypuro. Kutsuplus.fi Kun perjantailta laskeutuu, mitä meille oikeastaan tapahtuu? perjantai -morjan. Tuoreen viikonlopun etko ja mix show Radio Helsingin taajuudella. Isäntänä VG ja erikoisvieraina Helsingin klubeilla esiintyviä huippu -DJtä. Moodi kytketään päälle joka perantai ilta seitsemältä. Oppa! This Saturday, Global Fever Summer Wipes with DJ Borsing and Vladimir Kekes on percussion at Soul B Terrace and Club. Fabian in Kato 37. More info, soulb.fi. You're Radio Helsinki. Jotka mahtuu enke halliin tapparahun kun iskee vanhaan malliin. Iskurit taas napsahtavat nalliin, ja laukaukset lujat räjähtää. Yritetään Suomen mestaruutta, se ei ole tapparalle uutta. Tarkkuutta ja annosoveluutta, jo vastustajan re. että flow runkarit toivoo Nina Perssonia. Olin tuossa savuskoimassa haikara mikä on tässä vieressä kalastamassa, niin joku oli menossa flow ja kertoi kerto kamerillisen, olen mennessä kattomaan nationaalia. Ai, ai, ai. Tämä on Junti-punkki ja Klamyria. Klamyria, Klamyria, Klamyria. Se on kyllä niin Juntimasta, ei, ei, ei ole nyt tullut mukaan. On nimittäin näin, on aika pakarat. paljon. Noin 255 on parittu kuitenkin vähintään soittamaan. Järvellä ottaen viesti, se on merkki, jos inttää siitä, mikä on Junttia. Senkin Juntit. Popedaa! Okei. Okei, siis. Tässä on tietenkin siis lätkä Tampereen musi... Tampere ja... ja tietenkin Tappara on Junttia. Ja Tapparan kannattosalupaasti Junttia on Tampere ja Juntti ja Tampere junti teeman pyörää. Laitetaan Piispalassa Jytää Juisen ja Koitus Intin parhaita levyllä. Tästä saa Dou, dou, do, do, do, do, do, do, do. Nimittäin tässä on mukana muun mm. muassa mm. Pauli Hanhiniemi, Pentti Hietonen, Pate, Musta, Järvi, Rä, Pate, Pate, onni Olli Lindholm, Heikki Saalo, Heikki Silvennoinen, Jarkko Teräsbetoni Ahola, Jani Wiegholm, Mikko, Mikko, Sivun on kyllä niin junttityyppi, kun ja Ja Mikko Alatalo, yllättää ja pari muuta. Kuunnellaan sit seuraavaksi. pitää Eläpässä pitää olla jutteja. Kuuntelitte siis juutti-spesialit. Ilmiöntikulttua pärjepalistaa. Mikä voittamustani Paskiskabas? Anteeks, Hesan! Nyky-synteettistä elektroni-jetinää. Vanha itkuun ja muistaa, kun on reitinä. Jumalalta miten ennen rukasikaa Timi? Siinä soitti mies ja mikä pelkään nimi? Elämässä pitää olla runguja, ei välttämättä leipää eikä kulkua, ei valmiita leppissä eikä kulkua, sillä elämässä. Pitää, pitää olla runkkua, runkka jo omaa runkari, runkari. Jos mä kukin -kuk pikkaisin Mario rungia, niin mä olisin rungari. <hah> Ja hän on Tampereelta ja Hintsanen on, niin on niin junttia Kolla osa ja se TV-ohjelma on niin Juntti ja osa Ja jos ajatellaan aika Junttia tämmöistä paikkaa pääkaupunki seudulla, niin, niin, niin, niin sää se on tietenkin Korso, Korso, Hilsanen ja Korso. Korso on näppyrkeässä ja koostaa, pyrkeässä Tampereita näppyrkeässä on Norja päin amputtamattomakin. Mä Kun seuraavaksi nimittäin. Junttispeisiä täällä Hesa-radiossa! Tuleeks jotain putoushaapojen putaan? Oh, hei, tuu, kun kaupunkilaiset tikkaa putoushaaposta, niin mä en kykene nyt soittaa Junttispeisilaisista, vaikka sekin on aika juttia aika monesti. Lippuhuumua Jossain Onnellisten maa Ja kohta siellä viää Jossain Sali Paskin Vattis Hesan Oh, I am. tarvitaan. Ja tuossa laitettiin, että Boniovi tuntuu olevan aika henkisellä tuulella juttujen perusteella. niin se kyllä taisi ollakin. helvettiin sieltä studiosta Pate Mustervi tilanne. Tänään on tulossa Olli Lindholmkin vieraaksi kohta. Myrkkylipainin vapaa-painin ja Vesling, Seventeen ja muut vastaavat tappeluleet, ne vasti Junttia Oovan onkin. Toni Halmi sopii kyllä tähän Juttit-pessuun, totta. Ja ne on totta, totta. Tuunu. Tuo hitsi tuli kirjastusvirhe, tarkoitti siis painin. No, minä luisin oikein, tuossa noin. Kansasmallian ja nostaa Voisi huikean nousta seisomaan ja kuulla Suomi Juntin Steve Tyhjäminen, rakkauslumivalkoinen Jaarmo, kohta tulee. Olli Lindholt tulee tänne vieraaksi. Päivä hymy! Vastoon! Ilmät säteilee Vastoon! Amazing, ja... amazing, amazing, amazing Sinua Kas, ku kukaan ei to toivonut Slippereerin juntti täällä, heilu puntti, lähtekö me pa pa pa, pa pailaamaan biisiä. Ei löytynyt sitä meidän kokoelmista, mutta löytyi Ronjaaron Aaron Slippers, joku skid on tehnyt Slippi-slippers-levyn, äh, cover-levyn ja sieltä löytyy kappale nimeltään Lapin juntti. Lapin juntti lähtee seuraukko soimaan. Ja kohta se Hesavan paski, ko paski kohti Hesavan paski selviää kohta. Lapin juntti löytää turpaan. Lapin hullu tover. Ilma kestää ympäri vuorten, mä ja voittamaton. Ja tuossa kysytään, etteisikö Marsin oma poika tuon Evilan tomppa vierailulle. No kun sitä ei valittu sinne skapoihinkaan, niin sorry vaan, jollotin, jollotin vaan sullekin. Syli, syli, Just tämmöset, tämmöset näin juut, tää on juutti special, pakko soittaa. Tää. Joku tuosta toivoikin tässä, uh, oliko se uh, itsennyspäivä specialissa, siis USA itsennyspäivä specialissa, ei löytynyt silloin, niin löytyy. No niin, katsotaan, minäpäs kaivalle, kuka on voittanut, kuka on voittanut, mika on voittanut, mika on voittanut, mikä on voittanut, mikä on voittanut, mikä on voittanut, mikä on voittanut, se Stalin Paskin dong dong selviä. Kansa on dong dong on kirjoittanut. dong hei, dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong niin tähän ohjelmaan jostain syystä sopi hyvin, olen oli äänestänyt, siis tarin paskita asiaa. Haluuks? tai mun piti valita se, mutta sitä että et, kyllä, ei, kyllä toi, kyllä, tää on liian suuri asia. Kyllä kansa pitää päästä päästä tämmöistä asiat. Ja nyt minä luen informaation, mitä on tähän asiaan tullut. Tiu, tiu, tiu, tiu, hei, hei, hei. No rakkaat kuulijamme ovat koko kesän kestäneen etsinän jälkeen valinneet upeasta finalistista sen kaikkein paskimman ja asiana rakkaassa kotikaupungissamme voittaja on finalisti numero seitsemän, eli Pasilan aseman, heissit! Tänään tullut perustelussa Starin Paskin hissi. Pasilan aseman hissit ovat ehdottomasti yksi paskimpia asioita Helsingissä. Uskomaton hajujen ja paskan sinfonia, jota ryyditetään, ryyditetään Geneven sopimusta rikkovilla pesuainehajusteilla. Lisäpistetä siitä, että tämä tulee usein koettua ensimmäisenä asiana junasta poistuttua täydellinen paluu arkeen. Tääni annettiin 27 kappaletta ja Pasilan hissit veivät voiton 19 äärellä. Uu! Eräs äänestäjä kertoi voittajasta, että ne paskat hissit on usein vielä reikki. Toiseksi tilkassa kisassa sijoittu Itäkeskuksen muinainen joulukatu numero yksi 18 äänellä ja kolmanneksi 16 äänestä filanin numero 2, Eli munkin nimen puistiaan koirapuistot. Puistot pahoittujamme, siis pahoittujamme. Pah pah pahoittujamme. Te Lumme, pitäisi pitäis lukea varmaan lukea voittajille. Ja tota, tässä Pasilan, mä sitten ilmeisesti Pasilan Seppele ja kunniakirjan lähiaikona. Joo, toi oli kyllä hieno siis. Siitä keskuksen muina että tää käy katsekkaan varmaan jo löytyy vieläkin tuolta noin, äh, äh, tuota, ehdokkaat. mun suosikki oli ehdottomasti toi mukki nimen puistot ja koirapuisto. Se, <laughs> se oli niin pysäyttävä se kuva siinä, Se ei pitää nähdä käy katsekkaa käy katsekkaa käy katsekkaa, mutta onneksi jalko onneksi jalko on Pasila. Tää, tää voi voi vaikuttaa siihen että Munkiniemessä ei niin hirveän usein ihmiset liiku läheskään yhtä usein kuin esimerkiksi paasilla juna vaikka tietenkin te pystytte tsekkaamaan ne niin kuvat sitten tuolta netistä. osa oli kuvan mukana ja osassa ei, mutta näin. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Ja, ää, ja, on, ja kiitoksia myöskin sille henkilölle, joka sinä tämän ehdotuksen laitoit. Mutta sinuahan me emme varsinaisesti palkitsevaa, se pitää palkita nimenomaan se kaikki se paskin asia. Että näin olen. Ehkä me su kunnia kertaa kunniankirjaa tätä, tut, vaikka vielä aluksi tänne taitaa vastaavaa. Mutta jatkamme yo listen up! Here's the story Ei tota, ei tota, ei tota ei tota, ei tota ei tota ei tota, tämä Ei tätä, ei tätä, ei tätä, ei ei Ei! Älä nyttämä! Kalle, kalle, kutta kutta, kutta i -o, i -o. No kaikki on junteja, Eurohumpaa on tosi junteja musiikkia tottakai Tämä oli Eurohuppa kokoelma, tai, mutta tämä on kaikista kaikki junteen biisi, mitä löytyy Ja se on sitten on, elokuun viikonloppu viikon, ilmeisesti mä oon juontamaan sitä Eurohumpa tapahtumaan sitten Silloin tulee Eurohuppa spesiaali paskiksessa Tulee lisää, näin on jätetään Eurohumpa yhteen biisiin tällä kertaa Kuisin teidänkin juttispessua Ja tossa äsken oli Abba, Rauli, Juhon ja Ponto ja Siliconit oli tietty kappaleen nimi Kori sopii myös varsamista tuota, toivoville ihmisille. Happauhetta, höldoa, <mallistana> tämmöisiä on humoria. Mä mietin, mikä on junteita. Mähän, oh, tässä oli siis tässä. Ää, he, he saan Meatbackin distritillä on Kiinalainen ravintola. Mä kävin joskus kuukausiväst syö, syömässä siinä. Mä vähän ihmettelin, kun siinä oli raskala patonkia, saisin sitten ottaa sen lisäksi kiinalaisen Lisäksi kävin siellä viime viikon perjantaina uudestaan. Ja siellä oli se leipänä näkkileipää. Siis leipää ja kiinalaista. Siis hää! Yeah. Kuningas on, on viime aikoina, siikilliset, ollut totta kai huttanut, kun tää, kun ei, ei, ei, oo, ei, oo, ei oo, ei ei naikood, ei naikood, naikood. Mä, mä, mä, mä, mä, mä, mä, Onko mitään turoshevikeetä? Turos, no on, mutta ei mahu ohjelmaa. Vieläkin juntipan musiikkia löytyy. Anna tauki on ku kuulemma ta tällaista pikku panomusaa. Hymihuulilla voisi painaa, joo. Se on sitten bombe eikä bombei. Anna sitä märkää, anna sitä märkää. Anna... Froikkarit, siinä muuten juntipanilla hipsterin nimi. Joodessa saattaa viesti voitto 19 äänellä. Helsinki paskin äänestys, näinhän se oli. Ja Haluaisin muistuttaa, että tämäkin Dr. bombay albumi Rise Carry oli parhaimmillaan suomen albuministan siellä kaksi samanaikaisesti Toni Halmeen viikikin möi kultaa. Kyllä mä junttimusan päällä ymmärtää, että on totta munassa. Hey, ja sekin on. oli niin sjuntisti ilmastokolla ja osaa eikä ollutkin totta munassa. Na Märikä. Mutta tämän hetken Junteen artisti on mikä on, me että se tiedetään näin, ollen se häntä pitää noterata uh, usein paikin otteeseen läheksyn lähe aikaan. Varsinko on tullut Tsiikiltä uusi sinkku. Siinä on tullut tullut uusi sinkku. Tsiikiltä on tullut tänään uusi sinkku. Sen kunniaksi, uuden sinkku kunniaksi. irti. Rohkeut tilmit, valtuun, tuota Boom, shakka, Kuunteet Radio Helsinkiä, taajuudella satamihon eli taajuudella 98.5 mm, mm, mm. Onko mitään ihanampaa kuin oikein kunnon aamutee? On tuuli, kaksi aamuteetä teet, eli Tuomas kirkkopeltoja, ja Honnista seurassanne kesäaamuisin aina elokuun loppuun asti. Aina arkiaamuisin 70. Kuuntele! Kuuntele. Flow-festivaalilla ensimmäisen Suomen keikkansa heittävä slint kuuluu musiikkihistorian merkittävimpien post joukkoon. Slint esitteli 80-luvun Yhdysvaltojen vaihtoehtorock-piireissä omaleimaisen soundinsa, jonka taitava temmon, volyymin ja rakenteen äärimmäinen manipulointi tekivät bändissä post-rock-ilmiön Slint Flowssa perjantaina 8. elokuuta. Sen yli kävellään. Sen yli ajetaan.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 Nyt näin siellä sisääntulomuusikkina. Tuossa oli tietenkin ja ruskituslaite, mutta nyt tulee varsinainen musiikki. Holly Linhol on lähettämässä Hesaradion HESA suriota. Tuttu tuttu Juntti. Ja ne että ei oo peruana, jos ei oo Juntti, niin ei oo mikään. No eipä niin, eipä niin. Sekin oli harkinnassa, mutta ei mahtunut, ei mahtunut. Tässä on melkein 30 Juttipiisiä, niin kaikkea ei kykene. Äh, Mikäs on Junttien Steve J. eli rakkaus on lumivalkosta lähetysalkupuolella. Ja Flo ja kunniaksi tosiaankin. Oli on tullut tänne paikan on, Onko jop, jopa hakullisen jussi messissä? Ja sieltä, sieltä saa Oli Lindholm. Sitähän tulee aikamoiset epäkkäät. Song name, otto kysyy d ja Sean Storm. <smallion> Elä kaddarude Sandstone. Hyvä naiset herrat, lähestymme länsirannikkoa ja sieltä löytyy Pori vähän Turun yläpuolelta. Hyvät naiset herrat. hän on tällä tänään Olli, Te yö. yo, Man, in English if you ride it in English. From yo yhtö Olli Light Home. Rakkaus on lumivalkoinen. Ja näemme aikoja. Oli, tuu peremmälle. Oli sun Ja jo. tohon? Okei. Okay. Ah, kato, rakulina, mitä? Mä te ette, ettei tuu, ette, takulettu tähän, tähän lähetykseen, mutta... Oli, Rakkaalle. Valo taintuu ikkunasta onnen hetkeen jokaisen. Saa peiton alla koko päivän tehdä taikojaan. Ja tuntea, kun lumi peittää maan. Järva En usko, että Olli on siellä. Oli. Mä avaan su mikin, Kitti, miten onkahan saanut rakkautta näin. Aina toivoi kyllä paljon, mutta saikin enemmän. Vaan ei yhtä tiennytään. Tämä on lumivalkoinen, on sellainen laulu, että mä oon yli 15 vuotta ajattelut, että mä sellaisen vielä teen. Eli Joutsen jälkeen tällainen iso biisi, jostain isosta aiheesta. Ja mä epäilin, että mä en enää tällaiseen pysty. Sitten viime kesänä, kun mä olin Espanjassa, niin tämä putosi niinku tämä tää kertoi sä ja sä välineen ja kaikki näin. Ja tässä se sitten siis on. Tota, Tuntuu aika jännältä, kun Jussi sanoi tuolla ennen rauma keikkaa juhannuksen keikkaa, että Nyt olisi sitten sellainen biisi, että tämä voisi olla niin joutselaaluille jatkoa. Ja kun mä sen sitten muutama viikko sen jälkeen sain kotiin ja kuuntelisin ensimmäistä kertaa, niin, niin tämän biisin kohdalla ollut suurin, suurin ongelma mulla oli se, että miten mä pystyn esittämään niin tai laulaan tämän levylle liikuttumatta. että on loistava. Mä soitin Espanjasta Ollion saman päivän, kun mä te tein Kertosäkee Soitin olli, nyt se tuli. Hyvä, nyt se tuli, kakki tuli, kakki tuli, kakki tuli, kakki tuli, hyvä. Ja viime viikon Traumattisen lähetyksen jälkihorkissa. Mikä on juntipaa soittaa elokuussa, kun tämä seuraava kappale, mikä nyt tässä nyt soi alla jo. Joo, kiitoksia oli se voit lähteä pois. Ja kunellaan tosiaan, että tienne toivoi että raptorin juttu hyvin kaltä. Ja pidetään hyvinkään spessu, joskus syksyllä, niin sitten silloin tulee ottaa raptoria, vaikka on kuinka paljon ja ampataan hyvin sen yhden hyvin källaisen ahdittelijan kunniaksi. Ja pitää eräät juntit notirata parin otteeseen tässä lähetyksessä. Kuitenkin junttien kuningas on yksi kuitenkin tässä kyseessä taas seuraava. Mä poika on. Ja panen suihketta kainaloon. Se on hyvin ilmiö. Äh, mä maalaispoika on. Mä köyhä poika on. Mä tulin maata tänne kaupunkiin. Ja panin pellot pakettiin. Nyt köyhä poika on. Mä maalais on, on? täällä poika varjoisien kujien. Ja syön vain viiliä. Tapa norjalaisten hiihtäjien lujien. Vaan syödä hiiliä. Oon. Mä maalaispoika... juntipa? on juntipaa, mikäköhän on juntipaa. Siinä itse asiassa laittaa vielä kuosmanen laulamaan tämän vain, se, Patien, tämä seuraava. Oliko se Patio Muustajärvi? kuitenkin ne on? Onne sankarit, sellaiset sankarimiehet, joita koko valtakunta arvostaa. Toivottiin, että lähdetkö myömmän lä lä lä 95 musiikkia, niin ohjelmaa alussa, niin kyllähän sitä mitä Juntissa laittaa tulevaan. sankarinaiset, jotka tosi työstä palkintonsa saa. Tomi laittoi sitten. Kiitos Ollille. Ja kesä on vielä jäljellä. Näin se on jo. Ihan Olli Lineholm on poistunut studiosta. Ja se hakulineenkin mukana. se mä ettei täällä mitään. Ja sitten no, kun ajatellaan tuommasta niin räppi rappi äh, vähän pikkutuhmaa huumoria, niin sehän on automaattisesti menee osastolle. Paskiksen tämän vuoden kovimpia Löytöjen arkistojen arteista on pojatto poikia ja unikkia ja Pietoinen elastinen ja spekti. Pojato poikii, paakuttaa pallee! Pojato poikii, paakuttaa pallee, pojato poikii! Järmo laittoi visteen, aika miehekästä meninkin ollut tässä lähetyksessä, eikö Suomessa ole kunnon Junttimuseen naisosaamista? Totta! Hyvä huomio, eipä hirveesti oo! Teekään löydy, etetään! Polla sisältä, pidetään perinteistkiin, edelleen heittereille eri state face-iin. Ei vielkään mitään hätä, ei tarve todistella, oma valintaani voit nukkuttaa jalkaa ja opiskella. Tä täytyy sanoa, että Junttius on kyllä enemmän kyllä miesten mieste heiniä. On oikeesti vie siistipää kun nyt se näyttää ulos Ei se liity rahalla, se liittyy rakkauteen Ja mä en oo silmä luomiaani kuukauteen Vaikka me kätellään, niin sä et oo lähelkään Yrit meno, et vois ujompi jo hävettää Harrastelijat ei oo valmiin duuni totisee Kyynäamat muun maansa heti kun vähän ropisee Mut yllätysset kyllä sentään joillain avisee Rähinä on ja pysyy, koipi hommis käsi rysyy Ei kiire aina ketäs pedemessiin talli Ei iso maailman malli, mut maailman lisää Kikaa, kikaa, pallee. Pallee Joo, juntia, on mat pallit voi to voi team paakusta myös no mietti Junttia ja naisella tietenkin kaikki iskemmällä ollut paale vaikka Juntti on mutta se on jotenkin itse vaan menee musiikkilajeen piikkiin, mutta jos mietitään tämmösiä Juntti niin oisko se tämä nyt kuitenkin sitten No, sekin menee juttuun, totta Ja perso menee aina juttuun, jos mutta tollimatta. Huppalo, joo, huppaloitto, jo, kikka. Ne menovat, Hyvä. Sama, sama, sama, sama. Sama, Me sama, olla minäkin tällä näin. sama, nyt kun annan sulle kaiken. sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, ei sama, ei sama, Ei ei ei, Näin. näin pallassa karten, nyt, palle, paa, ja pa -pa -pa, paalkuttelen pallia, paalkuttelen pallia. Jei, tee. Se sinäkin Pääntin, kun tätä tahtaa Nyt syksyy veroksi. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, pam pam pam, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, Kuka kommentti tätäkin ohjelmaa kuuluu menee louhun tänään? mun herkät värinät lyö Voimme villiset äiteillä Ennäällä räkkänen räiteillä Tulaperilla, ei, ei se, ei se on junttia En ole kuikea lemmentyä Anita Hirvonen, arme aavikko joo, Anita on vihokko Ja ei Ja Vilpas on tehnyt myös jotain junttimaisia biisiä laittoi kuten karaoke, danset koppakeppana Se on junttibiisi, totta, verrattomasti Okei, okay, taas oli itse koppakeppanaa Nyt syöksyy sukkua venukseen kysy, Juuso kysyy, missä on Fredrik? No se soi jo Sun tunnen mä Radioon uusinta uutta Nea, on noin, ihan, ihan, ihan mielenkiintoinen kommentti. Se onko si vai kaikki se lopullisesti selviää aika useista vastaan, vuoden niin vuoren parkin kuluttoa. Da da da, da, da, da, da. muten Tukkula veenukseen. Enpä tiedä sitten, mikä on muuten on onko mitään teemaa varsinaisesti ensi viikolla sitten. Pari viikon kuluttaa ehkä täällä rotke paikan. Toisaalta silloin on Cheekin keikka, missäköhän se olisi, niin ehkä on Cheekin speciali paikka. Pitää jotenkin miettiä, vai yhdistämistä yhdistämme Mutta juun, teetähän on musiikki Se nyt vaan vaan tänä päivänä, tämän päivänä Suomessa sillä lailla, että näillä mennään. Ja tota, pyydettiin 2011 myömmemmekin noteraamaan, niin noteraamaan, niin noterataan sitten. Me oli ystäviä, aivan peltikin. Nyt on teljesty herrojen pitviin. Eten joulua silmänsä raottaa. En vielä varmuutta uudesta kodista. Muutama kuukasi täytyy se skarpana. Mutta mikä on se kaiken Juntin biisi? Se, mikä se on? Tulee loppuun kohta. Liittyy lätkään. Miettikäämäs, mikä se voisi olla? Se laulaa ja huutaa, kannusta champanjaa. Menen paikkaa, Se valvo, se rikkuu ja lännää, kanssävä vännää. Miikko kysyy, mikä on Junttisanan etymologia? Jaa. Eks ne ole amerikkaks hilpili? kellosta loppua Samilla toivista Kaija K. Junttia, ootko aivan toista mieltä? Ne, nuoret naiset mikkaan Kaiista mitkä... Nyt... Eveliina Kurki, sä osaat sillä lailla peppua vemputtaa, sitä juttua myös Just 1900 luvun alussa juntila tarkoitettiin maalaistyttöä kun nämä juntit muuttivat kaupunkiin ja työskentelivät usein tehtaissa sana merkitys muuttui tarkoittamaan tehtaan tyttöä tai työeläisnaista mielenkiintoista on nyt poika sauno se vamos heikkuilla la ja, ja juntetin kysyin matti laittoi viesin Denkliider in 12 huutomerkkiä Ja Tomi laittoi viesin ihanaa lajilla Tihanaa, nyt huudetaan! Ja ihanaa tihana Jarmo loittoi noin Näinhän se on! Hyvästi! Nyt huudetaan! Kaikki pitäisi olla kunnossa Miehet ovat terveinä Valmennusjohto on terveinä Ainoa, kenestä vähän huolta Tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä Mutta ei se väliä Está seurassa.